I wouldn't kill to win I don't get what Dang it. <laughs> Eccoci qua, Sisters Blooming, puntata numero 37 a Manda Palmer, The Killing Type, la nostra sigla. Benvenute a tutte e tutti in apertura appunto del Martedì Femminista e Lesbico to gestito, quindi un altro bel martedì da passare insieme i numeri di riferimento intanto della radio 06491750 per appunto chiamarci, darci notizie, appunto farci farci sentire che ci siete eh, wwwondarossa.info appunto il sito di riferimento della radio e anche mh, dal quale potete ascoltarci in streaming se non siete vicino alla vostra radiolina e eh, per quanto ci riguarda su Facebook Sisters Blooming dove condividiamo le nostre cose e poi www punto two men show.wordpress.com dove trovate poi podcast e playlist, ma ve lo ricorderò alla fine. Allora, un sacco di cose interessanti da farvi ascoltare, mol molta musica diversa luna dall'altra. Intanto beato chi da quest questa sera dalle parti di Milano eh, si può ascoltare la band Savages che vi ho fatto ascoltare eh, qualche settimana fa, ben un paio di volte perché il loro il loro album da pochissimo uscito il 5 maggio è veramente una delle cose che ascolto con più frequenza in questi ultimi giorni, quindi veramente una fissa straordinaria e Prima band di oggi, beh, loro sono gli Stereo Total, li conosciamo tutti, sono un duo franco-tedesco, loro fanno, diciamo, eh, per affibiarli un genere, anche se nel loro caso è veramente molto difficile, musica elettronica, ma in realtà eh, fanno anche musica trash, musica demenziale, musica pop, tutto quello che gli viene in mente, in realtà eh, folk, ambient. Eh, I membri della della band, per chi non lo sapesse, di questo duo sono eh, François Cattù e eh, eh, che è la cantante che è francese di origine francese, la parte francese del duo è e che eh, praticamente è uno dei personaggi femminili più straordinari che abbia mai visto e il insomma l'altro componente, il tedesco Bresel Göring, siccome non dicevamo mai i loro nomi perché per noi sono degli stereotype total. Allora, la notiziaola è che è uscito per un'etichetta che si chiama Stat Act, uh, un uh, sette pollici che uh, da un lato uh, propone una versione, diciamo una nuova versione di un pezzo uh, di un paio d'anni fa, di qualche anno fa comunque, che si chiama uh, Pixelize Me e un nuovo pezzo mh, dal quale hanno pure tratto un video, tra l'altro girato dallo stesso uh, regista che girò a suo tempo I Love You On No. Il pezzo si intitola We Love You. Don't Wanna Dance, è fichissimo il testo perché appunto sostanzialmente prende in giro eh, l'idea che per forza bisogna andare a ballare andare a questi, insomma in discoteca, nei, nei club, eccetera eccetera e divertirsi ballando musica che peraltro spesso non ci piace e, e quindi loro, come è il loro solito ce lo raccontano proprio, proprio puro e crudo, Stereo Total We Don't Wanna Dance go che si era negli stereo total, appunto il nuovo 7 pollici che mh, è uscito da pochissimo per la Stutzakt, eh, appunto che dall'altra parte ha Pick Slice Me che ha un'altra bellissima canzone loro, molto molto divertente. E eh, come vi dicevo, insomma, che come un po' ci contraddistingue abbiamo moltissimi moltissimi salti diciamo dei giorni musicali quindi ascolterete tantissime cose molto diverse e cominciamo con Giulia Lossfeld lei esce per la Moose Records che è un'etichetta molto interessante che io non conoscevo che insomma mi riservo di approfondire per voi e poi di presentarvi qualche altra cosa che che magari possiamo condividere assieme ehm um, Giulia Lossfeld è eh diciamo una un artista che vive a Parigi e che sostanzialmente ha eh nei scorsi tre anni collaborato con con un produttore che si chiama Andrea e che appunto è anche parte della Muse Records e si è fatta, insomma, sentire, si è fatta abbastanza notare per alcune collaborazioni soprattutto vocali come vocalist nei lavori di Andrea. Eh, finalmente esce qualcosa di completamente sua, quindi una traccia originale Eh, se la cercate Giulia Losfelt, trovate anche una bellissima eh, cover eh, di By the River di Brian Nino, veramente molto molto bella, eh, di cui mi sono subito innamorata. In ogni caso vi faccio ascoltare questo primo singolo che probabilmente, insomma, è un inizio per un progetto del tutto indipendente che noi, insomma, ci auguriamo eh, riesca ad arrivare in porto. Lei si chiama Giulia Losfelt, il pezzo si intitola Away. and so to make you one and to yeah. Giulia Haas Lastfields, scusate, spero che insomma vi sia piaciuta, mi sembra veramente molto interessante questo lavoro, semplice, ma assolutamente d'atmosfera, molto ben dosato e la sua voce è molto molto calda, molto bella. La prossima artista, ah, intanto vi dico un po' di concerti. Voi sapete che noi non facciamo pubblicità a posti che non sono in qualche modo eh legati appunto alla al alla, alla lotta politica, quindi insomma che in qualche modo quei soldi non sono un una semplice entrata commerciale, quindi non vi dico solitamente dove si tengono questi concerti, poi sarete voi se siete interessate hanno interessati a andare a cercare, insomma, a digitare le parolinne magiche e poi vedere dove si tengono. Il 5 giugno hanno una giornata interessante qui delle parti di Roma, visto che c'è il concerto dei Dead Can Dance, che con il loro ultimo album in concert che abbiamo anche ascoltato insieme, insomma, sono tornati veramente anche con delle atmosfere bellissime e molto intense, quindi io spero di esserci e poi lo stesso giorno, sempre il 5 giugno, qui a Roma ci sarà Letizia Sadier, che è un'artista poco nota, ex Eh, componente degli Stereolab che invece sono molto più famosi soprattutto in Europa appunto artista francese che ormai è al secondo l'anno scorso insomma ha realizzato il suo secondo album eh, da solista che si intitola Silenzio e che abbiamo ascoltato qui da Assist Who is Blooming la prossima artista l'ho scoperta questa settimana lei si chiama Jenny H. Val H. Val è un'artista eh, norvegese Il l'album che è appena uscito è uscito per un'etichetta interessante si chiama la Dune Gramophone e si chiama l'album sentito si la Insense is King Key. Ehm diciamo che potremmo classificarla sotto il genere sperimentale. Ehm il l'album è stato registrato a Bristol ed è ed è prodotto e registrato da un, un un artista che ha una lunga eh, carriera e anche tantissime interessanti collaborazioni con molti artisti che ci piacciono, si chiama John Parrish, una per tutta ti ha appunto la sua eh, ann ann annosa collaborazione con PGAVE, insomma, anche molti lavori che hanno condiviso assieme eh Giulia eh Jenny scusate Val ha hm, pubblicato un bellissimo album l'anno scorso che si titola Viscera che vi consiglio di andare a cercare perché è veramente molto molto bello molto folgorante come si trova eh l'aggettivo che è più utilizzato in giro sulla rete e poi appunto ha un'esperienza con un duo eh nato l'anno scorso che si chiama Nude On Sand con appunto un altro musicista. Lei è una cantante, una scrittrice eh si occupa soprattutto di media eh nella appunto in Norvegia ed è una sound artist, insomma, è, mh, si occupa anche di installazioni sonore, eccetera eccetera. L'ultima che mi sembrava molto interessante era uno studio sul volto femminile sullo schermo da Giovanna D'Arco, la Dreierana, Giovanna D'Arco, appunto, a Sasha Grey e Paris Hilton, quindi insomma, un personaggio molto molto eclettico. Eh, in questo album In senses skin key mm, eh, Jenny eh, si occupa soprattutto, diciamo, dei eh, di esorcizzare, come dice lei stessa in un'intervista in lei che ho trovato in giro sulla rete eh, i suoi incubi sessuali e il pezzo che ho scelto per voi eh, è la traccia che si intitola I Cold lei si intitola Jenny Vol. Miementre un si intitola ma si chiama e questa era Janet Wald con il pezzo intitolato I Cold, mi ricordo il suo album si chiama Innocence is Kinkish, è veramente molto vario anche Forse eh, qualcuno, insomma, ho letto delle recensioni, lo considera poco coerente, diciamo, i pezzi sono poco coerenti tra loro, ma io questo lo trovo spesso un, un, un di più, una cosa positiva degli album che, insomma, non sempre questi album tutti pensati in sequenza e tutti ben aggiustati dalla soddisfazione, almeno per me. La prossima, ah, un po' di concerti, Miss Kipton, eh, vi sto dando un po' i nomi anche un po' più importanti. Sapete che poi a luglio qui a Roma esplode il ci sono concerti praticamente ogni sera quindi ovviamente è impossibile andarsene a guardare tutti uh, Miss Kitten uh, ci sarà il, il 5 luglio e poi appunto in sequenza uh, ci sarà il set Diana Kroll che io vorrei sinceramente andarmi a vedere perché mi è piaciuto molto il suo ultimo album uscito quest'anno e Kat Power il giorno dopo tanto diciamo per dirvene qualcuno <ride> Prince Rama da un'altra parte, insomma, approvano dall'altra parte il Vetro qui in radio approvano. Ehm prossimo duo, loro si chiamano Prince Rama, sono veramente un duo molto interessante, escono per la Powtrax, che è un'etichetta eh, è l'etichetta degli Animal Collective della band, che ha insomma tra tra le sue fila delle delle artiste e degli artisti molto interessanti e sono veramente eh, un un duo interessantissimo, loro fanno psicodance si potrebbe dire, vengono da Brooklyn sono due sorelle, si chiamano Taraka e Nimai Latsan e eh, hanno vissuto in un ashram, hanno lavorato eh, per un degli architetti utopici, dicono di loro stessi, hanno scritto diversi manifesti della loro filosofia di vita che è appunto legata a tutto tutte le cose artistiche che fanno. Eh, fanno delle eh, lezioni eh, e dei dei laboratori in diciamo di lettura collettiva in posti assurdi, non eh, non, non non ve le sto a dire, tantissime appunto performance live molto interessanti che mescolano appunto vari tipi di arte perché ve le, ve le racconto e ve le presento, perché loro hanno fatto alla fine dell'anno scorso questo album che si chiama Top 10 Hits of the End of the World e hanno scritto sostanzialmente 10 singoli, 10 brani ehm sostanzialmente che sarebbero una sorta di eh, album di collezione delle band di 10 band dei loro singoli più interessanti dopo la fine del mondo, quindi insomma, quello che si salverebbe eh, dopo la fine del mondo secondo loro. Quindi si sono inventate anche dei nomi eh, da da dare a chi eh, aveva composto ed eseguito questo pezzo e eh, e quindi sotto questo diciamo sotto questo concept album eh, vi faccio ascoltare uno del loro del loro eh, delle insomma delle di quello che hanno scritto vi do un riferimento che è appunto www.now-age.org che è il sito dove trovate tutti i loro scritti, manifesti, eccetera, eccetera, quindi insomma, eh, come si dice il sottotitolo, il sottotitolo del del del del sito Meditazioni sul suono e sull'architettura dell'utopia. Quindi insomma, mi sembra molto interessante. Loro si chiamano Prince Rama, il pezzo che ho scelto per voi si intitola Those who live for love will live forever, quelli che, che vivono per l'amore vivranno per sempre e eh, la nome della band che si sono inventati si chiama Immortal Life. Loro sono Prince Rama. saranno Prince Rama con appunto il loro pezzo do sul we'll Live for Love live, we'll live Forever. Eh mi fanno sapere via Facebook Sisterhood is Blooming, se volete unirvi a noi eh, che il 12 giugno la straordinaria eh, potenza del Rock Pat Smith eh, sarà a Bagnoli, sapete che a marzo c'è stato un incendio eh, dicono forse doloso, io direi sicuramente doloso che ha devastato, distrutto completamente la Città della Scienza, una delle poche cose belle che insomma eh, belle nel senso anche di funzionanti e all'interno delle quali succedevano delle cose belle mh, di quelle parti e quindi la Patti ha pensato bene di ha chiesto di contribuire alla causa del insomma del dell'attenzione e della ricostruzione probabile improbabile chissà di Bagnoli eh, cominciando il suo tour eh, a Napoli e quindi il 12 giugno per chi era quelle parti andatevi a vedere la straordinaria Patti Smith. Eh, facciamo un salto in un Genere musicale completamente diverso Parliamo di addirittura di musica classica contemporanea Vi voglio far ascoltare questa compositrice e violoncellista Non so voi ma il violoncello è uno strumento che io veramente adoro E che eh, in qualsiasi momento eh, della giornata, in qualsiasi mood mi trova Insomma in qualche modo mi trascina in acque più tranquille e calme Lei si chiama Julia Kent e eh, è appena uscito il suo ultimo album è uscito il 4 marzo si intitola Character per la etichetta Leaf e eh, forse molto di voi conosceranno molte e molte di voi conosceranno la sua musica pur magari non attribuendola a lei, perché eh, alcuni suoi pezzi eh, sono del, dell'album del 2007 che si intitola eh, Delay, sono stati inseriti nella colonna sonora del film This Must Be the Place e insomma quindi ehm, sicuramente avete ascoltato alcune delle sue note al violoncello. Inoltre lei è anche molto conosciuta per la sua collaborazione appunto come violoncellista con eh, la band di Anthony Anthony Johnson, quindi insomma la vedrete anche in concerto con Anthony che arriva in Italia fra poco. Ehm ma eh, parliamo del suo album eh, Character e anche di lei, soprattutto una composit una compositrice, una musicista eh, canadese eh, di Vancouver e questo eh, secondo me questo mh, album che appunto utilizza anche molti loop eh, di violoncello, quindi insomma, è musica classica contemporanea, ma comunque vista anche in una in un'ottica proprio di eh, come la suona, è molto interessante, molto attuale, molto contemporanea insomma, bando le chiacchiere l'album si intitola Character, lei si chiama Julia Kent e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Tourbillon questo è sempre il sistema di sblooming no non mi siete sbagliate ancora qualche che una ventina di minuti da passare insieme, forse, se tutto va bene. Ehm prossima band, spero che vi sia piaciuta Giulia Tente, è una artista veramente straordinaria, poco nota, diciamo, col suo nome, quindi insomma, vorrei che eh, scaricaste dal suo eh, Bandcamp, compraste oppure, insomma, fate come volete il suo album Character, perché è veramente molto molto godibile. Ehm la prossima band è in realtà una band che non esiste più una band degli anni 80 si chiamano Bona Dish Ehm eh, è un po' particolare questo questo nome, viene da un uno slang che era molto diffuso negli anni 80, uno, uno slang eh, insomma della comunità eh, omosessuale e disce era solitamente insomma un un piatto succulento, no? Insomma una una persona con che era molto attraente ehm ed era appunto uno slang che veniva usato ai diciamo negli anni 80, negli anni 70 un po' per non farsi capire dagli dagli altri, fondamentalmente. Bona disce era un Papa Punk Group, due ragazzi e due ragazze, venivano dall'Earthshire e eh, hanno realizzato sostanzialmente ai tempi eh, un paio di cassette. Mm, dovreste sapere, forse lo sapete, insomma ve lo dico per chi non lo sa, che eh, negli ultimi anni grazie un po' anche al passaparola eh, del web si riescono a recuperare dischi su vinile, su cassette, eccetera, che e, e riportarli, insomma, remasterizzarli <coughs> e ripulirli e farli diventare appunto un audio godibile anche eh, in digitale. Eh, una delle cose che appunto fa questa uh, Captured Records è appunto questa, cioè di recuperare vinili o cassette di eh, eh, diciamo eh, masterizzarli nuovamente, insomma, di eh, renderli ascoltabili e godibili e eh, come hanno fatto appunto con questa eh, con questa cassetta di eh, Bona Dish da questo da questa raccolta che si chiama Saragozza Singles 1981-82 che potete trovare anche sul sul sito della Captured Records eh, dischi catturati, potremmo tradurre, ho scelto per voi per farvi ascoltare per chi non avesse mai ascoltato le note di Bona Dish, il pezzo che si intitola 8 AM dish 8 AM, le pure sono degli anni 80, meraviglioso, se veramente dovreste dovreste assolutamente procurarvi questa appunto eh cassetta remasterata, rimast rimasterizzata, rimasterizzata, ok. Allora, le 601 da queste parti, spero anche dalle vostre, qualcuno ci ascolta in macchina, qualcuno e eh, ci manda messaggini, insomma, per condividere le cose. Vi abbraccio tutte e tutti, dovunque voi siate, sia in streaming, che siate tantissimi e tantissime e sia appunto in radio, perché po' da queste parti io vado di corsa, quindi vi dico pochissime cose perché voglio farvi ascoltare almeno altri tre brani prima di chiudere, quindi ci siamo quasi. Eh il prossimo ascolto Butterclock, un poco Gogolosi, un po' Emily Wells. Entrambe, sia le Gogolosi che Emily Wells sono tra le mie musiciste preferite, quindi insomma, eh, nonostante questo stranissimo nome Battle Clock, eh, l'orologio di burro, eh, vi faccio ascoltare eh, un estratto dal di questo artista dall'EP che è uscito il 15 aprile che si chiama First Prom e eh, il pezzo si intitola Milky World. Ah, scusate, Milky Words. Questa era Butter Clock con el pezzo Milky Words e eh, io chiudo oggi con un'artista un che viene dal Mali, si chiama Rockiata Ore. È uscito appunto da poco il suo ultimo album che si intitola Beautiful Africa. Eh, è una lei è una musicista, è una cantante, le suona la chitarra e la sua carriera è sicuramente caratterizzata da ehm, dal legame con la sua terra, ma anche un respiro molto internazionale, anche le sue collaborazioni eh, guardava appunto sul suo album ci sono altre eh, due chitarre di Stefano Piglia e John Parrish, anche questa volta, come vedete, un collaboratore con tantissime artiste donne ehm eh, e lei stesso, ovviamente, ehm è appunto costruito su su suoni e su riff molto rock, per quanto non potete fare a meno, appunto, di eh, di trovare, di di ascoltare comunque in tutto l'album, in tutti i pezzi una straordinaria poi influenza di quella che è la musica africana eh, in in totale. E in Beautiful Africa lei canta in nel linguaggio West African, appunto dell'Africa occidentale che si chiama Bambara poi canta in francese qualche volta anche in in inglese e mh, sono eh, testi piuttosto impegnati sia a livello personale, quindi sia rispetto alla sua storia personale di donna, sia per quello che succede eh, nella sua Africa. Eh, quindi Beautiful Africa è un bellissimo lavoro, secondo me dovreste assolutamente andare a cercarlo eh, sul web e eh, godervelo. Io vi lascio dandovi un po' di riferimenti www.twimenshow .wordpress.com è il nostro blog di riferimento dove potete poi eh, ascoltare in streaming o scaricare il podcast eh, oppure consultare la playlist magari perché non siete riusciti a segnarvi l'artista che più vi ha colpita eh, www.mfla.noblox.org è il blog del martedì Femminista e Lesbico Autogestito che continua fra pochissimo eh, con appunto dalle diciotto alle dieci e dodici alle diciannove e trenta con atti ammisfatti appuntamenti, iniziative, comunicati azioni, atti fatti e misfatti di femministe e lesbiche in Italia e a volte anche nel mondo. Cioè, ci sono tante cose interessanti, tra l'altro, l'intervista alle Badole eh, che appunto, insomma, è stata registrata e la presentazione del nuovo video su Pina Selec, poi tutti gli appuntamenti della settimana. Io vi lascio a non so quando, in genere ci vediamo il martedì tra le 5 e un quarto e le 10 quindi insomma è un orario che vi permette aspettando Sistere di Sblooming di ascoltare l'intero martedì e tutti i suoi appuntamenti Tana Sanica vi saluta, vi lascio con la voce e la chitarra di Rokia Traore e il suo pezzo che dà il titolo all'album Beautiful Africa A qualche animità jala gina kau ka kale akokhela Kode yindisa Nyonne nene nyombonya bania o kode yindisa Kalamanyinde tusumanyele O manzaba lesonsuma yalanga tusumaraye Na poge mogo ca ben bai a te femme monter Ben mallia commanaquenan folo coe a te fa a la. Goûka, ben balia comque le recoè a te femme monter. Combin fratrici. Bonne tensionun destructric. Le grand mali chavir accablé, assis altéré aaj brisé. Le flot de mes larmes s'emballe, ardente, et m'appelle Mais dans mes veines dafro progressiste Le son bambara chargé d'espoir brûle À contre-jour, mon ardiesse persiste À contre-courant, mes convictions résistent Je crois en la sagesse et l'intégrité L'assurance, la dignité et l'humilité Grandissante dans le cœur de ses enfants Par la justesse de leurs actes par leur union et leur confiance qu'on y voit et reste mutuel ils se soulageront des mots qui te rongent je t'aime afrique après qui je t'aime kalamande <musique> dou soumaninde oh manzaba na sonsuma ya langand Woundish Africa Why do you keep the rule Of the beautiful Naive DC Yet my faith Doesn't know failure More intense than ever My faith Doesn't know failure I love you beautiful Africa Afrique je t'aime I love you beautiful Africa you're beautiful